Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ussalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammedin Wa ala alihi wa ashabih Wa men tëbihahum bi ihsanil a yomiddin Allah në madhu ar e falë ndërojmë Dhe vetëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë Ndërsa lavdata dhe bekime të Allah O qofë qëmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familjetin bishokat Dhe të gjithët atë që ndjekin këtë rukë Dhirin din në fund të kësaj bote Dhe të gjithët atë që ndjekin këtë Të ndërru dhezër, sëtë në këtë dit, në bëkuar në dit gjumaja, për të komi përsëri, pas një feste që e patëm e gëzuam, dhe lësë Allah në manuar që të në mundësën që gjitha festat i presim në hajrën shëndet e në mirësi dhe në mirëqenje me pletë kuptim në fjallës. Im imësuar që në këtë kohë para gjumas, dhe rësa të fi koha për ezanin, për cilëm disa udhëzime, mesajë, të cilat të padyshim, e ka në rolë në vetë në përmirsimin e gjendje, sonë dhe kuptimin më të drejtë të fesë të cilës ne i përkasim. Së duha që të apër cilën një fjalë, të jetë menqër, një fjalë të urtë, e cilat është përplët mësime dhe udhëzime, të cilat vin nga një njëri jo një i rëndomt. Nuk është pejgamber, por as nuk është nga njerëz të rëndomë të thjeshtë. Fjala është për një nga shokët e pejgamberit aleyhis sallatu wassalam, i cili më thậtë mori dijet më të mëdha nga Muhamedi aleyhis sallatu wassalam dhe ishte i shquar me mençuri dhe urtësi. Sulman al-Farisiu është një nga shok të pejgamberit Alehi Salatu Vosrame, që hyrja ti në islam e ka në histori me dëvërtet shumë interesanta. Nga se Selman el Farisiu nuk ishte Arab, ishte Persian. Dhe duke qeni këtil, ishte edhe në anën tjetër djallë i një udhëhet si të madhë në vendin e ti. Dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mirpër po personat të kaluarën ishin adhurues të zjarrit, ata adronin zjarrin. Dhe ai që kujdeset për zjarrin, me ndezë, me ruajt, ishte njëri fisnik, ishte njëri i nderuar në mes të popullit vet. Kështu ishin besimet e tyre. E baba i Selmani i Farisut ishte kujdestari i zjarrit. Mirpër po djali i ti tij Selmani, ky burrçi po flasin për të nuk bindaj dhe nuk kesh mundësime e pranu se kjo është Zotit. Shka mundësime e kohën zjarë e Zotit. Ajë fikajt, ajë ka nevoj për më u kujdes një kush për te, për me ndez, e kështu me radë. Andaj një Zotit që ka nevoj një kush më u kujdes për te, s'ka mundësime e kohën Zotit. Zotit është ajë që kujdesit për tjerët, e jo tjerët për, për te. Dhe kore pa baba i ti se... Salman al-Farisiu ka filluar me dyshun në fenën ti, e tij. Filloi të mëruajt mos po dal diku ne po e merrni në fjet tjetër. Mirpoheshu zë rasti dhe doli nga shtëpia në kërkim të së vërtetës. Dhe prej këtu filloi një udhëtim i tij mundimshëm i gjatë që ndoshta ne nuk kemë mundësi dhe më tregu. I cili pastaj nga Persia e kalon pastaj Kahiraku e shkon në Damask. Gjithë mundu ke kërku të vërtetën. Dhe me një rast, pasë që ishte bëjë krishtar, shkon të një prift me i shërbyjë, veç me e ditë se të cilash feja vërtet. e vërtetë. E kura ti prifti, mas një kodë t'gatë, kuj ka shërbyjë një prifti tjetër e kështë më ratë, tërgjimi gjatë, i vjen vdekja, i thëtë sërmanin fariziu, te kush me shku më masteje. Në t'i povdesë, Unë të këmë shërbi ty veç me e kërku të vërtetën Ta shti pëvdes ku me shkone Ma ste e ku shumit Këj i thët Ka arë koha si pas shenjeve që i kemi në libre tona Ka arë koha me dal një pejgamber I cilë do të del me një vend saktum Ja ka përshru venin ku ka me dal pejgamberi s.a.s. Gësat e kanë gjithë përshkruar tamam si duhet në libre të tyre Muhammedin s.a.s.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 Kurian pejgamberi i sa Sallallahu alaihi wasallam në Medinë shkon me taku Sulmani al-Farisiu mirë po pejgamberi sa po i Sallallahu alaihi wasallam po shësesa që Sulmani po sill dëgjë në një çuditshme po prret me pa diçka po mundom u sil rathi po lçon syt ka shpinë na ka çafa dhe pejgamberi më kuptoi se çka po kërkon ky njeri i tha a je duke kërku vulën e pejgamberis thaa po Ater pejgamberi për më ia çpip laj spinën dhe në mes dy krahoreve kishte vulën që Zoti kishte vendos se këtu është vula e kët pejgambera. Kur apo dha kët shaj Sulmani krahas shënave të tjera që kishte pas te pejgamberi saum u bën se këtu është i dërguar i fundit dhe se tash më ka gjetë vërtetën. Dhe u bën një prej shokëve të afërt pejgamberit alayhi salatu selam. Andaj keni ka pas prvoj gjatë ka për, ka pas më të vërtë ndihmë të gjatë qi ka mundsuar me vërtet me qoni mençur, i urt, me kuptuar shumë gjëra. E ky Sulman al-Farisiu te ndruaz e ka pas shok gjithë shokte pejgamberit ka pas shok posim me këtë afërt e ka pas Abu Dardah radhiyallahu anhu. Abu Dardah, një shok i pejgamberit asam e që Sulman al-Farisiu zakonisht i ka jap këshillë Abu Dardhas. E ka këshillu dhe zakonisht këshilla që i ja ka jap Sulman al-Farisiu e Abu Dardhas ja ka aprovu pejgamberi së në ka mire, ka mgaje, që është të ashtë. Dhe ka vazhdu kështë shështënja këtyën dy burave, në më thonë, kohë të gjatë deri sa i ka datë dunjoja. E me një rast, pejgamberi sallatësallem lejmëruhet se do të sulmohet nga të gjitha anët e medinës. Kurejshtë e mejë kështë kanë buë një koalicjan, aleans, me shumë fise për me e sulmunë medinë. Po do të them se kështin e gjendjeju ju jo, ju jo evolueshme gjendje kritike alarmente për pejgamberin Alaihis salam. Dhe sulmani i Farisiu duke ju rrfy për vojave të popullit vet, vetë të kaluarës thashë ka qenë një mendim që strateg i urt thotë i dërguari i Allahut nën në popullin ton ku rrezikoshim nga gjithë anët bënim një hendek, gropo nim grop ma të madh atë thellë Dhe armikus kësh mundësi me e ti kalu, nga senatë kohë s'ka pas aeroplanës, s'ka pas është doshë me kalu me deve. E në qovë se e kje prit armikun i pregaditur me këtë rëthoj, ka qenë shtirë me e kalu. Atër pejgamerës ome apërvanë planën e ti dhe është e njërë së si lufta e hendekut, on, me propozimin e sermanin farisiu. Dua të them ka qenë njëri meqën, njëri urtë, pejgamerës ose nëmi ka marë për asush këshillat e ti dhe porosit e ti. E kujtëri është ai që sot do t'ua përcjell unë një mesazh te ti i të mënçur. Një një margaritor prej margaritorëve të ti, një urçi prej urcive të ti të mëdha. E që kë në këtë këshill dhe në këtë udhëzim i drejtohet shokut të ti, dhe vëllaut të ti, dhe mikut të ti e Budardhas. Mir, po jove të mati, përmes të gjithë neve. Si duhet të jetë një njeri i duhur? i formuar. Kush është njeriu i durr? Që të shpesh jona duhet në njerëri. Ti po përshëmë çdo punë, kjo punë është e mirë, po ti skuq njeriu i durr. Kjo pozicë është e mirë, po ti skuq njeriu i durr. Donë gjithmonë po na duhet një njeriu i durr. A ne ky njeriu durr ka shumë cilësi, ka shumë, domethënë virtyte dhe dhe karakteristika dhe veçori. Mir po dua ti përmend disa prej tyre që i ka përmend Sulman el-Farisiu, el Allahu qoftë i kënaqur me ta i ka shkruajtur Selman el Farisiu e Budardes Zotit Qofti Knaqin me dyt edhe i ka thon dhije vlawim se nuk kem mundësi me arrit atë që e synan nëse nuk braktis disan nga knacit e tua rahatit dhe komoditetet dhe nuk kem mundësi me arrit atë që e synan në qofë se nuk bën sabër në vështërsi. Feljekun ka u luke dhikra, letjet fjala jote përmendje zotit, dhe letjet heshtja jote meditim dhe analiz, dhe letjet shikimi jëtë marje mësimit, dhe dije se njëri më i ligë, më i doptë, është ai i cili i ndjek epër vazhdimisht dhe kënaqitet ndërsa vazhdimisht thotë Allahu është falës. Shpreson tek Allahu pa buar asnjë punë. Ky është njeriu më i dopt. Do të ndërsa njeriu i mençur është ai i cili e lodh veten e tij dhe punon për atë që vije pas vdekjes. Kërci dhe semani i fariseut. Esull do ta marrim sot Në që fështë i kremë mundësi me e komentu sot, ose të vazhdojme dhe në gjumon në arshme, nuk prish punë, për është fjale menqurë, dhe ka me të vërtet që farë të thua të rëdhësaj. Filimishtë, ndërdozër, që ka marim për i kësaj fjale? Shikone se se si është mitësia e vërtet, se si është shoshnia e vërtet, shoku i vërtet dhe miku i vërtet nuk është ajë që ta bënë qefin, nuk është Nuk është ajë cili, dhe më thonë, he është për balë të metave tua. Por shok i vërtet dhe mik i vërtet është ajë cili, kur e shëndë një të met, e shëndë një mangësi, e shëndë një të keqet e ti, të shillan, të msan, dhe shok i mirë jeti që e merë dhe e pranën këshillët ti. Pra ndaj, standardi kryesorë, për me vlerësu një miqësi, a është në regull, apo nukë në regull është, a jena duke e përmisun një në gjatërin. I për jo përshamë me pat të metën, të shoku, të miku, me pat të metën të aj që e dan, edhe me eshtë, e me thonë, ku me i thonë tash? E qysh me i thonë tash? Mos me keqë kuptan, mos me përmë thotë diqka. Miku nuk të të të kështo, nuk ishdo ashtë me thonë. A i gëzotë kër t Parëmendejë për shambull, ti me një shok tonin me unisë bashkë me shkume një takim me rëndësi, përshkoni dytë bashkë me një takim me rëndësi, dhe i një veshën i rëgullu nga se takime është me rëndësi, dhe shokojt, mikojt, e partnerit, që ki tafërt, që përshkëm bashkë me ten takim, parëmendejë, jakën ka arru me ullë, jakën e ka qumë, në alësë, është të morër me dalë, apo së është i parërgullu më, Ose për shemb, pei bukës se çka i kamit një shaj se ka mbetë nisai këto. Ti e shësesë kokë çaj. Ai i thosht as ku më ku më i thon tash, a e lën që të marrëm takim e më bë horr me takim apo thosh vëllai drejt që pak se po shkojm. Ai thosht drejt që pak. Nëse ti do drejt që pak, atë thot ajeri çapo përzihesh, ju e gëzohet, do të faleminderes shumë, do të shpobleft, ku më të dal kështu, më me me, me, me, me u duk keq. Faleminderesim xhillove. Domethënë Njeri u i menë qërë gëzot kur dikosh e përmirësanë. Gëzot kur dikosh e ja gabim e ki. Duhet më përmirësu. Kjo keqash, nuk duhet të shëtë. Ajë gëzotë. Pra ndaj e para që e marëm nga kërës është që ne mitësin ton, afërsin ton, shoqërin ton, mështë të kemi sa përsy e faqe. Mështë të kemi veç me fjallë. Mi për tjetë e sinqertë. Nga sinceriteti i shoqënis është në ukshullu me zvete. Kër është keq, e keqë, e veçanështë, kër niri isha në tarë të familjës keqë, gabim, një thonë, është e vajzën keqë me e kshilu, është e djallinudhë keqë me e kshilu, me e porosit, mësu se është e nëzansën keqë me e porosit, i vjetët rionë, e kështë me radhë, kështë do qoftë? E që kështu duhemi për një me. Këa është qështë një e mirë, nga se kës Selmanit Farisiu i ka dërgu kshilë dhe parësi kujtë, shokë ti. Omeri, radiallahu ta'alanu, kë burri madhë të ndërrundazër, a e dini si e vlerësante, si e qmanë të ajë, kur dikush japë të kshilë. Kur shka qenë Omeri? Kë njëri menë qërë, kë strategë, kë njëri urtë, kë u dheqës i drejtë i muslimanëve. Kur dikush i thënë të keqë e ki. Kër dikush i thënë të keqë e ki. Nuk duhet kështu me bo Si e vlerësan të këtë omeri A than të të pëm kalzëmua Të adin ku shumune Që kështëtojnë shumë njerësat Për shamu A than të omeri kështu apo than të ndryshe Ja, qëfar than të omeri Që këne njerës të meqëm, kështu kan qenë Ne duhet me më ome më mësim për njerës të meqëm Tha omeri Rahim Allahum raen Ehda Ileyja Ujubi Tha zotja e më shirov të atë njeri Bënd të do Allahu e më shiroft atë njerë i cili mi jep hedije, mi dhuran mu të metët e mija. Në mund kur dikush i kalonë, Omer, kjo nuk o mirë, a e ka koncideru si dikush mi ableni sahat hedije, si dikush mi ableni një telefon hedije, si mi adhonë një dhurat, qështu e ka koncideru dikush mi a... kalzunit të metët, nga se përmirësimit të metëve është më i rëndësëshëm se qëfar në i pasunije. Nuk ka pasurim mat mir se njëri më me i njoft tmetat edhe më upërmisut. Ka më mirë se kjo. Prandaj ka thën një për njerëz më të chu të kaluarën Aliu radiallahu taalanhu. Aliu radiallahu ka thën: "Leisus sadiku men sadakak wa inna mas sa, Leisus sadiku men sadakak inna mas me sadikun men sadakak." Çikaj bien kjo. Nuk është Sa Aliu radhiyallahu anhu nuk është shok i mirë, nuk është mik i mirë, ai i cili gjithmonë ta bën rafsh. Ç'ka thonë ta vërtetë çfarë është? Ta bën rafsh. Sa shok i mirë këtë? Po shoku i mirë është ai i cili sinqerisht sillet me vërtetësi, sadaka, ta thotë vërtetën gjithmonë, sa bën rafsh. Ç'ka është? Të them, duke të hidhur, të pëlqen, ç'ka është e vërteta prandaj. E ç'ky është shoku i mirë? Dherso ai që ta bën rafsh gjithmonë Ai çot të pomara se ti mashallah je ta rikrohon gjithmonë. E si ta kthesh spinat? Ha të më rrih motinase, ha? E çfar shoku ky? E çfar miko ky? I cili me dy fytyra sillet me ty. Prandaj miqësia e vërtetë është ajo që drejtuar në sinqeritet, në vërtetësi, kjo është miqësia e vërtetë. Çkëshillohen mes vete. Sikurse ka porositet Allahu xhallehu welualla, "Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Besim tort të drejt, dhe njerëz të shtutuar, njerëza të cilët këshillohen mes veten punë të mira dhe kshilohen me zvetin atë që allahu e danë, dhe kshilohen me zvetin e bu sabër, me duru, e kështu me radë. Dhe këtë e bëri pikresht Selmanin Farisiu, radhi allahu ta alanu me kë, me e bu derdën. Pra në kërë mësimi i parë, të funksionan parimi i kshilës, i dhenjes e kshilës, dhe i marjes e kshilës, i sinceritetit dhe i vërtetsis dhe me dhe vete. E dyta që marim për kësaj, që fa një tha, Selman i shokët vet i tha dhja se ti nuk i mundësi me arrit suksas në këtë botë. Nuk i mundësi me arrit qëlimet e tua në qoftë të se dhe vazhdoj matutje me disa kësila. Qka i bjen kja? Të ndërlëzër, gjdo një që dojnë me arrit dhe qka në dunjo, do më arrit në suksas, do më arrit, qka do qoftë, duhet me ditë se suksesi, arritja, begatit, kan rug kë dunja atu nuk vjen prej nuk vjen ato falas atu nuk vjen rastesht filoni për shemb rastesht u bojdishëm a ka kështu rastesht u bojdishëm kuromë flet krucuon sa ba i më aq më tani pidin këtu këtu janë fjalora aty aty çilet janë karjera do sa në filan festeku u romë flet krucuon sa ba kuranin për mëshë gatit kështu është e vërtet kuranin për mësh do të mëlohet më mësuaj Shkenstar s'bo dirin gjëmë të flajt Ka flajt Filoni sa ka mujtë Kuroqunë sa ba, shkenstar i filan shkense Sko kështu Suksesi edhe arritja në dërtimi Shkan me lodhje me mund Shkan duke njek rrugën e dur E cila është kër rrugën e dur Po ne e kazonë se malin farisio Qfar tha se malin farisio Tha dhjesen Ku shti i par Ku shti i par i suksesit I arritjes ndërtimit që na posojmë me ndërtu shtetinë, veninë, familjenë, shëqnine si mbasti burët cilë është tha Sermani Farisio radiallahu ta'ala anu latën alu dhije se nuk e mundësi me arrit atë që e synën në qofë se nuk e braktis atë që e pëlqen të ndërëzër shpeshë herë për me arrit sukses në qfarë do qofë të fushë duhet me i braktisë do së në që e fiki marak i ki, duhet milion anosh njëri që nuk është në gjendje me sakrifiku lukësën e ti pushimin e ti, rahatin e ti knacin e ti nuk është në gjendje me e sakrifiku për qëllimet madhore kjo njëri nuk ka mund si marit pra ndaj një për djetarëve të menë që rjahja i ben muad ka thënë një fjallë të menë që me dhe këna duhet gjithve e veçanresht veç, gjithve këna duhet por veçanresht i duhet atyre të sëllë të janë në kërkim të dijes, e që na duen shumë njerës të dijes, na duen shumë njerës të menqër. Tha Jahja i bin Muad, tha la justataa talebul ilmi biraha dhe ilgjeset, tha nuk kom mundësi me kërku dije, njëri me arritë në dije, e trupin e ka të pëshushë më rahat, me komoditat, me gjëmë, me pëshimë, me arrektimë, s'ko kështu. Nuk kem mundësi me arritë dhe vëshmërimë, që e sukses hatashemi madhë, nëse duke i lëndi sa epshe, e pa mundës mështë. Nga se, kejtë njerëzë ishin shku në gjenet, apo, me ku në gjenet i ven, që shkuat me qefë, edhe ban qefë në dunja, edhe kejtë qkatë ven men i ban, qak i kujt i ban, kejt i ban, në fundë prapë, shkuat në gjenet, e s'kokshtu, në gjenet shkuat, me lunë keqë pak, për shambu, në sabah, dënë me, U çuma falsabot. Tmerjume tash vjen e dimni kiftaft me mor abdes. Mir po, duhet me lën pak keratin, duhet me lën pak yergonën e nzet apo duhet me lën pak dosana, po na mujt me arrit se vot e Allahu xhela xhela lu. Andaj nuk ki mundsi me arrit në dhunja kur xha asni sad nëse nëse nuk je gjendje me sakrificu para. Edhe ne te dërgo zon. Nëse nuk e lun alakmin e kujtën egoizmin, peç për veti, nuk e në mundësi me arritë me ndërtu një vend që e në e nësinojmë, dhe kemë qef me egzu vetë, dhe kemë qef me i alon atyre që vim pas nebe. Do të me lonë keqë, me ullodh, me angazhu, do të me lonë lakmi në anash, do të me lonë gjelozin në anash, do të me lonë zilin në anash, i natin në anash, kejtë të me ilonë, nga se nuk arjetë suksesi me me këto veset këqia. Prandaj, edhe edhe suksesi dunjos por dhe suksesi e jeret nuk arrihet asnjëherë pa qenë gjendje me sakrifikohu atë ç' shpesh era ki marak qat pëlqen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërlozon kur ia r shpallja ajo shpallja u befasu kur ia shpallja ngasë shtrngoi xhibrili fart edhe i tha ikra leza Ai o habet nuk dën të shka kjo pun. Nga se i krishterë në Befasi nuk kishte ditë përpara se ka me lek që kamën Xhibril. A s'ka ditë se ka libra? Dhe i tronditur nga kia e kapën Ethet. Shkritë shtëpia e tij mbuluar me pushu pak se kishte nga pas ngarkes. Pas sa shkojnë shtëpi, pak me pushu me marr veten i mbuluar nga Ethet. Erë Gjibrili prapë nuk e lërat I tha Ja i ju helmut dëthir Kom fëndhir O ti që jem bulu Gretu Gretu se ki pun të Qo Andaj pejgambinës A.S. i tha Grua si Khadijqës Radialana i tha O i Khadija Ka kalu kohë e lojes Tash kena misjan, kena pun Duhet marrit sukses në këdre tim E kësariet marrit tim E me dëfrim E me pushim, e me lojna E me lux, e me hargjime E me shpenzime, e me gjitha këto Në ven e pa ven Aja që dënë marit dhe dë vëshmëri Gjenet Aja që dënë marit sukses në dunja Dije, qka dë qoftë, dënë marit i qka Kynin i po thatë Duhet me ilon Ato që i ki marak, i ki qef Po bindesh Shkojnë ato bashk me qëlimin Duhet me qenë nga që me ilon Kënatësin, me ilon pushimin për hirë të suksesit, për hirë të qëlimit, për hirë të sunimit qenis, për dy shënë nuk shkojnë të dujat bashkë. Nëse shkojnë mirë ashtë, pse jo, mirë po zakonishtë nuk shkojnë. Mërë të ndërlëzër, gjitha popullë sot që është i zhvillumë, mërë për shambullë Gjermanin, së la ka qenë e, e, e rënuar tërësishtë pas luftë të dujtë botnore, apo... Ta shikoni se si e kanë ndërtu këtë Gjermani që është sot. A do ke flet, a do ke prit ndigjma pe jashtë? E më jor dikush me një gjit kron, a vetë. Shikane, lexoni historinë. Çdo popull tjetër në botë, merr njerëz të suksesshëm. Filoni i suksesshëm, fisnikë i suksesshëm, merrë këndush suksesshëm ndonya që është sot. Ço që amën e ka arrit. Merrë çdo njeri të devotshëm, që burr i mirë e ka qenë musliman i mirë. Këndush merrë Shikoja ka arritë gjithë këtë Me gjumë, e me pushim, e me neja E të përzi qaj, e të pi kafe, e të bomë habet A i ka arritë, kështu të ndrysh i ka arritë Jo dhe dhe dhe Jo, me qaj, me kafe, sa rrienë, sa në të vë Do të më lodhë, do të milonë Po, qaj i pjetë kër e ka vaktin A ma ketë jetë a mi shku Ku e pinë kafe, e ku kom e pi qajnë E ku këna me shku të filoni, e ku këna me bomë habet Kënë ketë jetë a ketë ditë ësht që është me plakë ditë, në që me kalukohën, se së përshkan koha. Ka Ko njerëtë kanë problem me hargjit kohën, kanë te për kohë, nuk bënë kështë. Andaj Hasan El Basiu Rahimullah u hi në gjemi një ditë, e i ka pa të një të një të një të bëti hava. Do... I ka kry punë si pra të vetë një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një t Me pas mundësi, shikoj çka ka vonë i burr. Me pas mundësi, me kon e mundshme. Me ble kohën e dikujt, kish arshit spintam, më oxhabli vaktin që të spër duhet tinë vaktin. U po vijn, mos po mdenisë katërsat. Këtë te kanë tepër. Ne ka njerëz që hu s'po shko ko aq. Apo se s'ka çka bënai. S'ka prekt njët. Vallaja çështi nxon ko pre, ka, ka punë me buj. Thot po shpejt po shkon ko me sa ka njerëz sa të që u bota. I shkon shpejt. Is kon shpejt jeta, pse ai ka punë me bë, ai ka angazhime, ai ka qëllime në jetë. Prandaj na duhet me pasu pesimtarë ka qëllime, ka synim, ka me, ka synim marrit që i jallahu të më konsumon në xhennet, ai ka punë me bë, me përmesuf vet vetëm i fal gjënat, me këtu punë të mira, ibadetet, me kunit dobëshur për vendin, për shoqëtinë, për familjen, me kunit vëshur me ka punë pesimtari. E kështu marrin te sukses ky burr po thot, nuk mund të më bë kjo, apo tonën flasën çeferto përziçaj. Çfarë zbohet këtu? Duhet më lodh. Duhet më lën kënaçitonas. Nuk i mund si më, më bëj devotshëm. Nuk i mund si më bëj haxhi i mirë, as musliman i mirë. Në çfarë? Nuk kem në në çfarë thua? Po Allah pe dibe çikë viran i këq pas po më me me melon apo. Ja s'ka kështu. Duhet më diçë për mungit, duhet më sakrifiku, më lën kënaçin për mungit te Allah xhellahu ala. Çka do koft? Çfarë do ve për këqë koft? Elan e ka fështirë në është da duhet me sakrifiku, mirë pa e din, se arritja e sukses dhe ngritja bët për mes braktisës e knacive që pëngojnë në arrit në qëllimit e sënjimive. Kjo fjallë ka qenë shumë e manqo. Dhe e dyta që me të duhet me përmbyllë është i tha, dhe nuk kemë mundësi me arritat që e dojnë e para, pa i braktisë knacit, pa i dojnë anë është ka pak qefet, s'ka, ska sukses. Dhe e Rrugë e suksesit, rrugë e arritës, ka probleme, ka sfida, ka sprova, në qështë nuk e gëtë që me bëjë sabër për balë sprova, nuk i mundësi me arritë. Sabër është me rendësi në rrugën e suksesit. Mirë po me qëka arë kohë e zanit, unë po du me kachme e përfondu këtë shqilë, nuk e lënë rrugë të hapër që të vazhdojmë, insha Allah, edhe javën e arshme, me shpjegimin edhe shtjelimin e mësimeve, që soi thënë tema që selman al-farisiut i cilë na flet për njeriu në e duhur. Allah na ndihmoft dhe na dhosh sabër. Allah namësohet kemi me vërtet qëllime dhe synime të larta në dhomja edhe në ahiret. Timinjer që kanë ambicie vullnate dhe punojnë dhe angazhohen të zëhet e shfrytëzojnë kohën si duhet e nuk e çojnë kohën poshtë. Të dhotë problevet, safat rregullojnë sa më të ndëroruar. Ose në bazën e safata juaja qëzoni përpara sot keni mundësi anash ku do të çëgjit zbesati plocën që t'lani hapësirë për partitë që tinë në xhami zoti ju shpëlbeft e therrëni ezanin sallallahu ale Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimu alayhi alkerim